Днес ще говорим за Египет. Първата лекция е Египет, втората лекция е Тот, третата лекция е Тот. Първата идея е Хекао, втората. А, се, втората лекция е за котките, третата лекция е лекция Тот и третата идея е за Бог. Следващата лекция на 3 октомври, последната. Започвам с първата лекция Египет. Египет казва, само древността познава истината. За древноегипетските жреци важното не е било събитието, а състоянието. Тоест, начина на възприятие. Значи събитието не е важно, а начина на възприятие. Какво възприемаш? Тези жреци са били от безупречните. Те, са, те не са допускали никакви човешки действия безопречни атланти природени. Никаква, т.е. никаква съдба. Чрез тази безопречност жреците са възприемали силата, която отстранява света. Египетските жреци знаели, че безопречността отстранявала човешката природа. Те били наследници на атлантите и затова това знаели че тази безопричиност раждала свободата. Египет е бил крепост на древната свещена мъдрост. Свещената наука е била скрита в пирамидите и в храмовете. За да се съхрани душата на Египет, затова е било това окултно знание, херметично. В Египет е било скрито тайното учение за древната мъдрост, учение, което не се подавало на действието на времето. Сфинкса е бил първият символ, пренесен от Атлантида. Посланието на Сфинкса е било, че истината е неизменна и че тя надживява всичко, всичко преходящо и че тя променя всичко. Без тя самата да се променя. Свинк се охранява много дълбока атланска тайна. Свинк е същество на мистерията, а не на вечността. Той е наречен на египетски шешетанх, което означава живия образ. Мястото, където човекът се ражда като Бог. Тоест, свещеното място на първото време. Сфинксът е изначалното лице на мистерията. Става въпрос за неговите скрити качества. Той се е родил в древността много преди пирамидите. За това се нарича Пазител. Той е роден от видение отново на същото божество Тихути или Тод. Така наречения Бог Тод. Тихути е познавал тайната на бездната понеже му е било позволено. Според тот, свинкса е онзи човек, който е станал божествен проводник на истината. И пак, според него, истината може да бъде овладяна само тогава, когато станеш част от нея. Свинксът още в Атлантида е бил мистично учение за безмълвието това, което толтеките са наричали безмолното знание. Очите на Сфинкса не са от този свят, казва Тот. Те гледат към безкрая и никога към света. Те гледат само към едно място, мястото на истината. Сфинкса е също древно предупреждение, че тези, които не се завърнат в свещеното си начало, те ще се останат все човеци, т.е. смъртни същества, скитащи души, същества от старите светове. Ако човекът си останал смъртен, той не можел да отговори на гатанката на Синкса. И оставал в старото си мислене, т.е. в смъртта. Продължава да се преражда. Да разкриеш загадката на Сфинкса означавало да родиш Бог в себе си. Мястото, в което човек се освобождава от предопределението и от преражданията. Има точни методи. В следващото интервю ще обясня как точно се променя съдбата. Следващото интервю, портала за съдбата, точно дарено от Атлантите, Точен, ясен метод, който наистина променя съдбата, понеже е даден от безупречните. Така, значи в което човек се освобождава от прераждана от преражданията, т.е. от дългото безмислено скитане в смъртта. Сфинксът предупреждава, че който живее без Бога, изгубва древния език и започва да говори на човешки езици. Тоест, нищо не може да разбереш от такъв човек, какво иска да каже. И цял ден да ти говори, това е смъртен език. Наречен, човешките езици са наречени в Египет мъртви неща. Да познаеш Сфинкса, това означава да се върнеш в расата на боговете, расата на нетерите, това, което казва Библията, богове сте». Но падналите духови са успяли да убедят, че хората са хора, а не богове.